Lehenik eta bein, zer da udaletxeak momentuz indakien eh, gertakari hauen inguruan? Eh, nola, nola eman ziren gertakariak? Bueno, ingur eh, daki una biziragunek zaten eh, ahideen az. Eh. Eh, nola batxe, beraien arteko biztori batxe izan dudela. Eta, bero gauz eh, edo berri asko eta ordu asko eta gauz, eh uh zuen osmoen osarkoa eh nete era koruba den horitzatea, desolkoak bestordu bat ezatatea eh tirotsa eta metre tarrafagat marabente ondo lentien orrun neko sailego argitzen zer gastuen eh bat gaue edo higande beraz herritarren ustez Etzela etxen egon, e, etako e, kirekin e, enfrentamendu bat egon, bai zik eta eh? guardia zibien arteko izkan bila, edo? Bai, hori hori da aipatzen dena, eta bizilagunak pues, eh, esatzen duena. Oh. Etxela, bose, jabalduzien eh, histori eh, guzti pues, hori, bose, mola etxela. Guna etxela dela azperten. Eta nik eh, pentsatun dut eh, oso zailo dela eh, pertsona batek esan bersioa versioa eh, sinista mundu guzik. Eta guartela, guarteleko berakoak ez eh, hor eh, gauzpeio bertatu dut, argi guzik itzalitzen, mm. eh, ambulantia etzen eh, bere piruluak da soñu inez eh, abertu, nola bat izan zen eh, neko hor dugu. Orrestez da eh, parte inoiz honen zena zer, zer gertatzen izan. Horrelako gertaerak gehiagotan gertatu dira. Orainda eztebe istilu ge tie ba, gertatu izan ere ba aurreko batean hilako bate bai ondu zen. eh ez hitz handi bilako bai. Mhm. Uh -huh eta herritarrekin eh bueno, jakin izan dugu bemaino gehiagotan arrazoak izan direla Gurez sibiarekin. Nola da herritarren eta Gurezuliaren arteko harreman eguneroko harreman hori? Uste harremana oso txarra dela, ez? Eh, beraiek hemen gogor gerraia de, de etortzen dela. Horregatik gaude e, gain urduri, e, mentalitatea horrekin etorrendia arma kasutan eta pues aste haste honetan ere ondo direla ez berdinek. Ostegunen bertan, Eh, ostegunen berdan eta legioan kantak kantatzen, saludie, esan, banderako kalendarioak, koalendarioa. Eh, hainbat, kontrol, hainbat jende atzetik, eta hori gustei izan duela aste honen inda edo E, Mazurrenean etxea, okupatzen ari da Guardia Sibila, bere garaian bai. etxe hori herriaren izan behar zela aldarrikatu zen? Kontraiko, supitza bai. bat e, nola izan zen e, polemika, polimika hura? Bai, e, bueno, Mazurrenean e, jabeak, e, arri du, nafarboguen, uri utzitzen egin hori, baina, kondizioa zentzun e, testamentoan edo, izemarko dukela, kultura gitalitako, eta olako zerbait. E, bere garaien udala izan, e, hor, e, norabatzea kultura etxe bat asmoakin, eta aurreko kuartel-zarraren alokairuzko epea gukatu zen, eta intuena zen, ba, hor sartu. Morena fargobernuke utizioan e, maizuranea bera ieri, eta hori intuena, lehizan ekomobilizazioen duzen, Milie persoenako manifestazioa dinten Eta horretik gaur ega, guaktenla ba, ba, no, auke du erdien erdi erdi Eta ikuste bizilagunea eguneko Eko bidhurtu eta bizilagela Logiko eta normala da Sueke aldarrikatu katu duzue Eta alitzako eskara eta, bueno, Zango genuke igual eh, Erreitarrako oroarrez katu duzue Hai. Behin baino gehiagotan, eh, Guardea zibila eh, gaur okupatzen duen etxea eh, errian herrikoa izatea, erriaren txat, zerbitzuak bai. emateko, baina a, aratago joan da ere e, nola baita guaria zibilak e, leitzatik e, alde egitea ere eskatu, bai. eskatu duzu e? Bai, bai, du gabe hori betitzen du edo bai eskarabertan eta bai e, guzte erriaren nahi bat eta gaur bie iniz baina bai hori berrezen duna eta, eta nahi kobeinukena